І надумав. Вночі одягнув черевики, де під підметкою чекав свого часу комсомольський квиток. Тихо, мов миша, вислизнув із садиби фермерської і стрімголов кинувся до одного свого дружка разом на залізничну колію. Правдами-неправдами добралися вдвох до Парижа, знайшли комісію. Таких бідолах набралося там багато, Записався Сергій на прийом до самого голови. Розпитували й інші, писав пояснення, автобіографію, де народився, хрестився, де вчився, воював, поранення займів, за яких обставин лихо скоїлося. Поволеньки, поволеньки, і до самого генерала добрався. Молодим веселооким видався Сергію генерал, і питання поставив руба. Ну, розказуй, ждав нас. Ти, каже прямо, мабуть, Сибіром лякали. Сибір-то дурниця, як і тюрма для полонених. Основне мірило, де був, що робив, на чий млин воду лив. Коли ти, людина чесна, потрапив до вовка в зуби разом з тисячами таких же нещасних і не повертав зброї проти своїх, тут одне мірило. Коли служив фашистам вірою і правдою, Інша до тебе мірка. Чи під спідницею чиєю сидів? Тут теж підхід свій. Словом чесно викладай. Ми все одно доскіпаємося. Як рильци не в пушку, сміливо дивись нам у очі. Краще буде, ніж вилятимеш, прохи мені кури торочитимеш. От так тепер викладай. Я там усе як було кивнув на тоненьку теку, що лежала перед генералом Потім повернення на рідну землю Стан такий, як у того дядька Купив би село, так грошей голо Купив би к тому ще й другоє, так не платив і за тоє Робота в редакції районки, інструктором спочатку Невдовзі довірили завідувати відділом, а нині вже й посаду відповідального секретаря. Таке згадалося Володі, як поспішав з редакції додому. Відчинивши двері з мініатюрного коридорчика, найперш побачив розгублену зблідлу Марину. Що трапилось? Кинувся до дружини, яка з кожним днем, місяцем входила в кожну його клітинку, як найнеобхідніше, найважливіше – чого душа не висловлено і підсвідомо жадала все життя. Як хотілося йому сказати про це у хвилини інтимів ніжних, а їх було так мало. Любилися вони тишком-нишком, хотілося нашептати одне одному найніжніші слова, аби гарно їм було від тих слів дощему сердечного солодко і боляче йому було дивитися на клопітливу зморшку на чолі, що вимальовувалася часом і виказувала її нехідь, невдоволення чи гнів. Ладен був неба прихилити, аби розгладилася ще злата зморшка. Замість відповіді почув безцеремонне хрюкання в кімнаті. Марина показала очима на автора хрюкання. По кімнаті клишуного тюпало рожевеньке порося, а на колінах стояв Сергій, намагаючись впіймати те створіння і нагодувати молокомі соски. Кес-кесе? Я знаю, не дошмиги вам друга свинка. Підвівся тускуватий вусань і обтрусив коліна. Подав свою широченну ручищу. Потім, збагнувши, що цього мало, обняв однокашника. В кімнаті запанувала тиша, навіть поросяних люкалок. Заховалося під ліжком і стихло. Вусань у тій загадковій тиші знизав плечима і поворушив тарганячими рудими вусищами. Мовляв, хто ж його знав, що у вас уже є хрюшка? Виходить, я підклав вам другу свиню. Хочете, я однесу порося на очеретяний ринок? Поборовши сум'ятті і непевність, розгублена Марина заперечила ні-ні. Нараз ще несподіваніше почули з вуст веселого Серша. Або засмажте, скличете друзів, бенкет влаштуєте, га? Пір время чуми спробував пожартувати Володя. Ні-ні, хай залишається. Ті слова вимовили не в уста Маринині, а вся її змарнілість. Я більше не буду, Серж намагався відбутися жартом. І почалося. Свинки фантастично швидко росли, пожираючи негайно все, що приносила Марина. А вона бідно робила походеньки щодня до очеретяного ринку. А підсвинки хрюкають, не хрюкають, вирищать, здіймають такий рейвах, що чутно за кілька кварталів. Чи може вони чують наближення Марини? Несподівано підкралося літо. Свиняче царство стало нестерпним. Воно вибихкалось до такої величини, що Марина вже навіть жахалася здоровил, які оскаженіло і осатаніло кидалися на їдло, ладні схамкати й саму господиню.